Kapittel 20 Og det skjedde ved tiden for årsskiftet, ved den tiden da kongene drar ut, at Joab gikk i gang med å føre ut herrens kampstyrke og ødelegge Ammons sønners land og komme og beleire Rabba, mens David ble i Jerusalem. Og Joab slo så Rabba og rev byen ned. Men David tog kronen av Malkams hode og fant at den hade en vekt på en talentgull, og det var edelstener i den, og den kom på Davids hode. O bytte fra byen, det som han førte ut, var meget stort. Og folket som var i den førte han ut, og han holdt dem sysselsatt med steinsaging og med arbeid med skarpe jernredskaper og med økser. Og slik gjorde David siden med alle de byene som tilhørte Ammon sønner. Til slutt ventet David valt alt folket tilbake til Jerusalem. Og det skjedde etter dette at det brøt ut krig mot filisterne ved Geser. Det var da hushatitten Sibbekai slo i el Sippai, en av refaitenes etterkommere, slik at de ble undertvunget. Og det ble igjen krig mot filisterne, og Elhanan, Jaisjønn, slo da Ye lami, bror av getitten goliat, som hadde et spydskaft som var som en vevbom. Og det ble igjen krig ved Gatt, og da var det en mann der som var uset vanlig stor. Hans fingrer og tær var 6 og seks i alt tjuefire. Også han var en etterkommer av refaitene, og han drev på og hånte Israel. Til slutt slo Jonathan, sønn av Davids bror Shimea, Hamiel. Dette var de som var etterkommer av refaitene i Gatt, og de falt for Davids hånd og for hans tjeneres hånd.